Am profețit o fericire interzisă, crezând că toate se întorc în bine. Poate am greșit căci, iată, sunt proscrisă în vise doar să mă mai văd cu tine. N-ai să te superhipnos, nu-i așa? Pe trupul lui de hume delicate, ce ți le aduc în dar, ca pe o abă în care mă fășor pe jumătate. Un fel de togă în senatul morții, când mă trezesc de ciudături și scapăr. Greu au picat și dragostea și sorții, și nici de tine cum să mă apăr. Chiar dacă pielea nu mi s-a asprit, Oricât câte ai supărat și ai blestemat-o, atât cât te mai știu, îți las cuvânt să te însuri cu sora mea irato. Nu sunt aceste rugăciuni fierbinți, nici n-am să bat în fața ta mătănii, mi-ar place însă, cum n-am fost iubiți, să fii măcar un fel de rubetenii. Am de la tine făt frumos, semne de viață tot mai slabe, cultiv tristeți de abanos și un rău imens de versuri albe, felul în care te aștept lipsi cu totul de speranță E poate singurul meu drept la disperare, deci la viață. Având valoare de balast, musafirii în game stinse, Răvnesc un joc ceva mai cast și de lumini, nu de culise. Numai că toate sunt pe vechi, în căutare de alte spații, Actorii se le trag perechi, fără tainul de ovații. Trecutul care ține de trecut se întoarce uneori și nu mai trece Și porți în piept ca pe un fel de scut, Arsuri rămase din războiul rece. Păstrăm sau dăruim din ce avem agonisit sau doar abia strânge, dar ți-a rămas să urci Matusalem această scară cu fuscei de sânge pe care îngerii se urcă și coboară și că fără aripi, fără chip, când Dumnezeu întinde și măsoară timpul în spațiu, spațiul în timp, iar noi rămânem iar pe din afară. Cât încă porți un șoim semeț pe braț și se mai face ziua și apoi noapte, cât încă efectele în lanț de cauzele lor adevărate, Cât încă ai ceva de ispășit și conștiința încă te mai doare, Ca un obraz frumos însălovit de lepră, ori de ciumă, ori uitare, Cât încă se apropie încet cu pietre în mând trecutul Și te încearcă regretul odor și de suiet Că ai venerat un simplu cap de vacă Și tot de aceea îți pică uneori mintea-n mândrii, Lucioasă ca o fisă și cuvântezi de șapte ori O carte necitită și închisă, și recat în aur și argint și în principii semiprețioase, Cât încă speri în faptă și în cuvânt și-ți picură oțel topit pe oase Ideea ca ai să mori, dar ai să lupți până la urmă și ai să bilui lumea, Cât încă ai de ars atâtea punți și se alege laptele și spuma Și fiecare zi de ale ei se îngrijește de obrăzar, de mască Și în floritoare de femei se hotărăsc într-un sfârșit să nască Și nu amesteci sub niciun pretext. Apa curată, zoile și piua Și nu te doare capul de context Ești viu, furtate, bravo, bună ziua! Minune nu-mi să spun a mea Ai și trecut cum toate sunt să treacă Mai lasă-mă să te iubesc așa Ca un tăiș ce și-a dorit o teacă Sau peștele ce dibui vod Spre a hrăni mulțimile cu sine Oh, nevoitul clipelor exot pe același drum Spre mâine, doar spre mâine cu tot ce sunt, necunte înăslăvire ți-aduc, Căci cineva mai știe de mine cea de până la iubire Sau cea de acum. Habar, vremelnicie, nu mă ascund, Nici mă spăimânt, mă-n gândur. De ce ai ales să mori de unul singur? De mi se întâmplă în visă să te sărut, Trezită simt cum inima mi zvăcnește, Păcat ușor și aproape neștiut, Ca lacrima din ochiul unui pește, iar alteori, ori de tuci, bolnavă un ți întregi lividă, visez surâzi, te-ncrunți și apoi te duci, o umbră gri în limpezim de oglindă. Acum ce faci? Înveți a mă uita? Nu simți pământul însetat cum soarbe, Fâșii de cer și chiar fereastra ta cu setea șapte mii de babe oarbe? E vreun blestem acest destin bizar să mi se întoarcă visul în coșmar?